як пугач летів до її теплого гнізда. А тут дійсно так якось привітливо, тепло. Говорячи це, цілував руку графині з видимою насолодою. Графиня поки що спромилася тільки звичайне: «Сідай, дорогий кузене». І кузен сів. Вийняв монокл, витер хусточкою, приглядаючись до нього шукав теми додальшої дальшої розмови. «Пан доктор недавно з-за границі?» «Так, недавно». «Що ж там нового?» Нема нічого нового під сонцем Розмова не клеїлася Гість був п'ятим колесом у возі Всі це чули, він, мабуть, теж А я, бачите, нігде цього року не їздив Засидівся, як справжній гречкосій Май багато діла «Невже ж?» – спитав ні бездивовано доктор «То не свого, а родинного і, так сказати, загального Нехай консули будуть уважні» Засміявся сухим сміхом. Сміх не був заразливий. На його хотілося відповісти хіба одним тільки позіханням. Граф Адольф пригадав собі музику і вчепився її як останньої дошки рятунку. «Чому ж ви, панство, не граєте?» звернувся до Марійки. «Я пасіями люблю музику, пропадаю за нею». «А самі, пан граф, грають?» цікавився доктор. «Ще як? На фортепіані?» «Приміром, що?» Найрадніше, так знайте над раном, перед виїздом, як уже коні готові, фербля. І знову той самий незаразливий сміх. Граф Адольф сміявся, аж моноклі вилетів йому з ока на диван. Він хотів шукати, але графиня подзвонила і увійшов покоєвий, котрий скоро віднайшов з губу. Граф Адольф взяв скло з рук хлопця. Не сказав ні слова, тільки зміряв його від ніг до голови, і скло витер хусточкою з лівої нагрудної кишені. Хлопець на загудць подався до дверей. «Все той сам?» – спитався графині. «Так, я не люблю зміняти прислуги. Я також». Розмова рішуче наклеїлася. Всі це бачили і були безрадні. Мабуть, скорше розв'язали би якесь трудне арифметичне завдання, ніж котре з них поставило б цій хвилі цікаве питання. Графиня боялася одного, а саме, щоби хто не виявив охоти позіхнути. Та нагадку, уста її почали розхилятися нервово, скоренько притулила до них хустку і почала кашляти. «Перестуда, треба більше вважати на своє ціне здоров'я», наставляв її граф Адольф. Ні, розмова рішучо таки не клеїлася. На щастя, на порозі явився Антоні у фраку й в чорній кроватці і старим звичаєм промовив коротко і різко «чай на столі». Раф Адольф нахилився до графині Христини. Твій добряга Антоні все ще заповідає чай, як портієр від'їзд поїзду на моїй станції. Віз на п'ятьох колесах, покотився до їдальні. «Хто б то подумав, – говорив шепотом доктор до Марійки, – що чай буває іноді таким знаменитим виходом з тяжкої ситуації». «Не хваліть дня, зак завечоріє, – відповіла Марійка». Граф Адольф говорив, що по словицю «Хто рано встає, тому Бог дає», треба справити на «Хто рано встає, той хоче спати». І він не ставав рано. Його служачий будився коло дев'ятої години, о десятій приносив свому панові снідання, цей випивав, викурював дві-три папіроски і обертався на другий бік. Паньківцях сон йому особливо вдавався – Спальня мала дерев'яні віконниці, котрі замикалися не з надвору, а зсередини. Лежала відокремлено так, що о 12-й в полудне та частина палати нагадувала казку про сп'ячу царівну. Граф Адольф спав. Йому снилося, що він перенісся у якесь нове царство-государство, в котрім нема вірителів, ні векселів, ні протестів, ні судів, ні адвокатів, а є все як треба. Добрий кухар, гарні коні, кілька покоївих мужиського і жіночого роду, кравець, котрий привозить йому убрання із столиці, вина, лікери і в додатку молода гарна жінка, котрої він навіть бавити не потребує, бо є другі, що радо сповняють цей товариський обов'язок. Граф Адольф витягнувся, аж ліжко затріщало і позіхнув на весь рот. У сні тая жінка скидалася на Марійку найбуде й Марійка, справді гусочка собі, провінціалка, треба її щолиш тренувати, але раса є добра, стара раса.